O dia 27 de janeiro na história. 1918. Estreou Tarzan of the Apes, o primeiro filme do personagem criado por Edgar Rice Burroughs. 1926. A primeira demonstração pública da televisão exibida pela BBC aconteceu em Londres, na Inglaterra. 1968. A banda inglesa B.D.S. fez seu primeiro show nos Estados Unidos. 1984 Durante gravações de um comercial para a Pepsi, o cabelo do cantor Michael Jackson pegou fogo por causa de um problema no equipamento pirotécnico. Ele ficou hospitalizado por alguns dias. 1992 Começou o julgamento que condenou o pugilista americano Mike Tyson à prisão pelo estupro de Desiree Washington, Miss América Negra. Sua sentença foi de três anos de reclusão. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.